Та він не хоче вірити. Каже, німці все у нас вкрали. Весь в батька. Зоряночко, кидайте вже всі вареники з грибами ось у цю кастрюлю. Зоряна висипала вареники, зойкнула, коли бризнули краплі окропу. Витерла руки рушником. Хотіла запитати у вас, пані Славо, ваш чоловік шульга? Так, Шульга, а тільки пише правою, а так усе робить лівою. Андрійко і в цьому схожий на нього. Навіть писати намагався лівою рукою та ми її перевчили. Тепер мені дещо стає зрозумілим, задумливо сказала Зоряна, дивлячись у вікно. А що саме? Розумієте, ліворуки зовсім інші люди. Ніж решта, більш емоційні, нервові, вперті, категоричні, Бог нерідко наділяє їх видатними здібностями. Наприклад, талантом полководця шульгою були Олександр Македонський, Гай Юлій Цезар, Наполеон. Серед них багато науковців, мислителів, митців. Аристотель, Ньютон, Ейнштейн, Ніцше, Рубенс, Бетховен, Мікеланджело, Леонардо да Вінчі. Вийшов Бандера, почув останню фразу. А кого це ви перераховуєте, пані Зоряно?» Ну це компанія, в яку виявляється, і ти потрапив, Стевко, зі своєю лівою рукою засміялася Ярослава. Тепер мусиш бути видатним. «А, – засміявся Бандера. – Так, я всьому видатний. Усьому, Славко, окрім виховання дітей. Йди до своїх бісенят, мені вже легше впоратися з опозицією в ОУН, ніж з ними. «Мені здається, вам із опозицією нелегко впоратися, – сміхнулася Зоряна. Не бажаєте прогулятися лісом, раптом запропонував Бандера. Там так чудово. На наше Прикарпаття схоже. Вони йшли вузькою просікою. Зоряна спереду, Бандера позаду. Дихали чистів зимовим повітрям. Під ногами рипів сніг. «Так, пані Зоряно, – гірко сказав він, – нелегко впоратися з опозицією. Гарячкую, роблю одну помилку за іншою. Славко Остицько мені вже все сказав, що думаю про мене. Про сіку перебігла пухна старуда білочка. Скочила на стовбур і вмить опинилася у верховітті». «Отак усі хочуть опинитися на горі. Всі хочуть бути ватажками, мати владу», – гірко сказав Бандера, слідкуючи за Білочкою. «А ви не хворієте на цю хворобу?» – обережно спитала Зоряна. «Я?» – «Ні», – відповів. «Мені влада ні до чого». Але якщо не буде одноосібного керівництва і твердої руки, ОУН розвалиться. Становище в нас критичне. Треба згуртуватися, а вони, бач, посади ділять, крісла. Та які біса крісла? Зараз нам потрібна не демократія, а сувора військова дисципліна, як у німців чи у більшовиків. От ви, пані Зоряно, працювали і в Німеччині, у самому гітлерівському лігві, а потім в НКВС. Ну, скажіть мені, ви десь бачили в Червоній армії чи в Більшовицькій партії демократію? Зоряна дзвінко розсміялася. Її срібний сміх покотився білим лісом і повернувся луною. Ну от, смієтесь, а це ж не жарт. Пані Зоряно, через балачки доктора Ребета ми можемо загубити українську національну ідею. Я ж сам ніколи не пнувся до влади. Мене обрали.